C'est un peu mais bon ma ville les pampi on fait dix ans de donne 10 ans plein fois où tu laisses les enfants euh, seuls finir le repas parce qu'il faut aller aider les gens et aujourd'hui euh, bon c'est un remerciement euh, bon que j'attendais pas forcément. Barda gauerditan bukatu da Augelli al berhen Schulzaile karjera. Kontratua Ezako luzatu izan basoen orain ha urte Bolnddres gisaari zela kanboko kasernan eta bizi Departamentuko Departamentukoxokorrien administrazio kontseiluak erabaki du. Oreli Alberren baztertzea lehenzigor Gora izan zen hilabete bateko kanporaketa norbaitekin kasernara joan baitzen eta biga jentzik gora izan zen alektabati ez baitzoen erantzun, orreli alber jentzoten dugu. Alors, bip hori xarearekin martxanda mugikorak bezala, a... xarerik ezpadu ba, ez du a... jotzen. Behin niz mugitu, jai... bipa baselaik eta hartu itut zazpiegun kanporaketa bainan okay, kasu hori, suhiltzaile guzier gertatzen zaie, yeah, bederen da, behin edo bitan horien bizian, one, batzutan ez da martxan. Horrez gain, Orreli Alberek azken irurtetan jazarpena jazagpena zuela bere kashegnaren sefaren partetik, urtahilean planta pausatu du eta beste bisultzaileek ere behprozedura hasi dute, galdegin dakogu bere sefaren jageraren arrazoiak zoin ziren bere ustez. Ez dakit, nik uste jena agarianiz erraiten pentsatzen dutana. Gero, ene seksualitatea ez du guztukoa, hori buruz entzunditut komentarioak edo ireinak. Gure uh, semearen sortegunean ezgira ondoak izan, usaian e, e, egiten e, ba, duen bezala mail bat igoriz kasernak guziari. Jajera, ba, ba. homofobo hori salatu nahi du ohili albehek, solen guan bere bizilaguna da eta galdegindakogun morala nolakoa duen. Depenitzen nu, zon baitzutan badun kuraila asko. Zinez, beraz energia horrekin eta bezamaitzutan peskat konturatzen da geldituko dela. Amar urtean bukaera izanen dela eta ortaen zaila izaitan da. Plenta pausatua du beraz diazakpenaren dako Augeli Alberek eta horrez gain beste prozedura bat hasi du bere zuritzaile kontratuaren luzatzeko.